صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله أدنيا media elektronik yang demikian canggih dan era globalisasi sekaligus hal-hal yang berkaitan dengan mass media yang demikian gencang demikian dahsyat ini memiliki andil besar di dalam merusak akhlak kaum muslimin di dalam merusak agama mereka ketika mereka menyalahgunakan bukan pada tempat yang semestinya oleh karena itu fitnah bagi kaum muslimin yang semestinya kita harus terperengah dan kita harus sadar bahwa itu merupakan makar dari makar-makar musuh Allah subhanahu Wa ta'ala baik dari kalangan syaitan maupun manusia yang kufar tidak henti-hentinya mereka terus menggirim kaum muslimin Pada jurang kehancuran Lewat mass media Atau media elektronik Dan ini perkara yang wakil Tidak perlu didiskusikan Diperdebatkan Berapa banyak Dari kalangan remaja terkhusus Laki dan wanita yang jatuh dalam perbuatan musuh Jatuh dalam perkara yang haram Dengan sebab Media elektronik tersebut Dunia maya Demikian pula Berapa banyak Seorang yang awalnya itu Lurus Yang pada dasarnya dia Berada di jalan yang lurus jalan yang hak Yang benar dengan banyak mengkonsumsi mass media dan media internet dan yang sinisnya, Berbalik. Terjurumbab dalam lembah kesesatan. Dan kebatilan dalam agama mereka. Demikian pula fitnah ini betul-betul menyerang kaum muslimin dan syaitan. Paling getol dalam menjerumuskan hamba Allah. Di dua fitnah terkhusus. Fitnah Shubuhat dan fitnah Syahwat. Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah dalam kitabnya Al Fawaid menjelaskan kepada kita: Dakhlan Nasun Naro min salahati Abuwabin. Manusia masuk ke dalam neraka manusia terjerumus dalam neraka Allah naudzubillah, itu lewat tiga pintu kata beliau pintu yang pertama pintu syubuhat pintu syubuhat kerancuan dalam beragama kerancuan dalam memahami Islam adanya aliran-aliran sesat adanya firkoh-firkoh dolal Adanya slogan-slogan yang batil yang menyeru dan mengajak kaum Muslimin untuk ikut di dalamnya, untuk bergabung di dalamnya, yang jauh dari bimbingan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman Salaful Ummah, sehingga mereka masuk dalam kubangan aliran sesat tersebut. Ini fitnah, cubuhan fitnah yang melahirkan kata beliau keraguan dalam agama Allah keraguan terhadap agama Allah allazi aurafat syakkan fid din yang melahirkan dan membuahkan keraguan terhadap agama Allah naudzubillah ini fitnah syubhat yang kedua fitnah syahawat Di mana fitnah syahwat ini kata beliau rahimahullah akan melahirkan seorang itu mendahulukan syahwatnya ketimbang kecintaan kepada Allah dan keriduannya. Yang meliputi dunia. Yang meliputi wanita, harta wanita. Ini fitnah yang terbesar yang menimpa kepada umat ini. Di kalah Rasul saw menyebutkan dalam hadis yang diraikan Imam Madinah. Kata Rasul saw, Inna li ummatin fitnah, wa fitnatu tu ummati almal. Fitnah yang menimpa setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah yang menimpa umatku adalah almal, harta. Berapa banyak kaum muslimin terjerembab, imma mereka jatuh dalam perkara yang haram, dalam jual beli mereka, perdagangan mereka, usaha mereka dalam harta mencari harta tersebut, wa inma mereka tersibukkan dengan dunianya lupa akhiratnya wal billah. Fitnah syahwat yang menggiring semua untuk lalai kepada zikir, zikir kepada Allah. Yang mengiring semua komuterin untuk lupa ibadah kepada Allah, lalai untuk menjalani akhiratnya, lalai untuk mendekatkan diri kepada Allah, fitnah, almal, dunia, syahwat. Demikian pula fitnah wanita, fitnah yang terbesar menimpa bani Israel adalah wanita yang akan mengiring pada kerendahan dan kerusakan moral. Tidak sedikit di muslimin yang larut dalam fitnah ini Naam, oleh karena itu maka barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih, "Badirul bil a'mal fitanan kataitu ilail muzlim." Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran Yabi'u dinahu bi'arudin minat dunya Kata Rasulullah SAW Bani bil a'mal Segera kalian Bergegas-gegas kalian untuk beramal-amalan yang soleh Amalan yang ikhlas karena Allah Amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Sebelum kalian terlibat oleh fitnah. Sebelum kalian tertutupi oleh fitnah. Segera kalian beramal amalan soleh. Fitnahan. Karena fitnah itu kata Rasul, SAW. Kaki itu illayl muzlim. Bagaikan gelap gulita. Demikian cepat seorang itu terfitnah. Demikian cepat perkutaran malam siang terus demikian. Malam yang gelap gulita itu fitnah, ibaratnya fitnah. Malam yang gelap gulita itu ibaratnya fitnah. Yang tidak semua orang faham, ngerti. Apa itu? Karena malamnya, karena gulitanya. Sehingga mudah orang terjerembab dalam fitnah tersebut. Sebelum terkena itu, kata Rasulullah. Segera kalian beramal-amalan sholat. Pagi seorang itu, mukmin surinya sudah kafir. Sorenya dia mu'min, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan potongan dari dunia. Dia korbankan agamanya. Dengan mencari bagian potongan dari dunia. Ya bi'udinahu biharudin minat dunia. Oleh karenanya maka barakallahu fikum. Danlah kita semua waspadat berarti kembali kepada Allah. Kembali mengingat untuk apa kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain. وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا liyabudun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah agar beribadah kepada aku. Mentauhidkan Allah dalam peribadatan kita semua hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diingat. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah untuk seorang Rasul untuk pengembangan risalah membawa aman dari Allah Subhanahu taala yang taat kepadanya akan selamat dan yang melanggar maksiat akan celaka. Naam. Oleh karenanya maka barakallahu fi majelis yang, yang singkat ini. Mana yang saya sampaikan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kita manfaatkan mungkin ada hal-hal yang bisa kita tanyakan, membanyakkan dan musyarah maka khali tafaddal. Untuk zikir jama'i Zikir dipimpin Tidak ada Dalilnya dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah berdikir dan diikuti sahabat Itu untuk mengajari mereka Dan bukan Dipimpin secara bersamaan Dan bareng-bareng mengikuti Rasul Demikian Yang terjadi di kalangan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya kalau itu perkara yang baik niscaya sahabat yang mendahulunya Karena itu zikir sendiri-sendiri Zikir sendiri-sendiri Tidak ada dalil zikir untuk dipimpin nah, Secara bersama-sama Rasulullah -rasu, Salat zikir Sahabatnya pun zikir Sendiri-sendiri Tidak dipimpin nah. Wallahualam Tuhan Doa Apa artinya doa bersama-sama? Apa ada doa bersama-sama? Tidak ada Masih-masih tak harus sendiri-sendiri nah, Kalau doa Kalau Rasul Istiqah Rasul doa Mungkin Atau kurut nazilah Rasul berdoa diaminkan oleh sahabatnya Mungkin nah, Kalau doa setelah Salat Farbu Kemudian mengangkat tangan Dan yang lain Dan diaminkan ini butuh dalil, ini perlu dalil. Ketika seorang Muslim jadi imam, dia sholat fardu selesai, kemudian doa mengangkat tangan dan diaminkan oleh imamnya, makmumnya, itu perlu apa? Dalil. Dan selama ini saya belajar tidak ada dalilnya bahawa Rasulullah SAW setelah sholat fardu berdoa dan diamini oleh para sahabatnya. Nah. Wallahu a'lam. Hiakumullah. Wallahuaklam kalau itu dinisbatkan kepada imun syafi'i rahimahullah. Nah. Anda tidak tahu kalau itu dinisbatkan kepada Imam syafi'i. Kalau seandainya benar. Maka. Rasul yang paling penting. Kif Rasulullah SAW. Dan Imam syafi'i menyatakan. Iza suhal hadith. Wawah mazhabi. Kalau hadith suhal itu mazhabi. Koleh musyafi'i. Dan dia menyatakan. Juga tidak boleh bagi siapapun. Mengikuti aku sampai dia tahu dari mana aku mengambil. Dan ketika ucapanku tersembunyi bertentangan dengan hadis rasul, maka hadis rasul jauh lebih wajib untuk diikuti daripada ucapanku. Dan tinggalkan fatwa ku kata beliau. Nah. 6. apa dari tujuan masyarakat ya Kalau orang fasik yang menyampaikan kabar kepada kita maka demikian keadaannya kata Allah dalam Al-Quran ja binabain kalau datang kepada kalian seorang fasik memberi kabar berita, maka harus di crosscheck karena khawatir terjadi kepada fitnah dengan sebab kebodohan tersebut sehingga menyesal nanti akibatnya itu ketika apa? Ketika fasid yang datang nah, Ketika orang yang sikoh yang terpercaya Dan membawa sukihan Orinah, syawahid, dalil Bukti-bukti yang nyata Maka kaidah dalam bab ini Al-khabar sikoh makbulah Khabar yang sikoh itu Diterima Begitu ahlu sunnah wal jamaah Makanya kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Naam. Mereka para sahabat kanan an-nasu las la yasaluna anil isnad. Mereka para sahabat la tanya tentang sanad. Kamu dengar dari siapa? Dari Abu, Hur Abu Hurairah ya apa? Siapa pandai? Ibnu Abbas siapa? Ya Dia terpercaya pandai dan langsung diterima. Langsung diterima. Khabar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khabar dari Abu Hurairah dan khabar dari sahabat semuanya diterima langsung. Dan dijadikan sebagai hukum. Falamma waqa'at al-fitnah, ketika fitnah terjadi, Fitnah syiar fil duhwarit dan yang lainnya, qalu sammuna rijalakum. Mereka menyatakan, kamu dulu dari siapa? Dari tuan. Oh, fulan itu. Itu Syiah, Robi loh, minggir, tolak. Itu pendusta itu menghalalkan dusta. Ini begini. Ada pun dari yang sikap, diterima dan jadi sebagai, sebagai landasan. Nah, bagaimana kita sekarang Syekh Robi, ummahnya Habibullah Alaihissalam, mentahir Salamuddin Auda, mentahir Abdul Munir Khalik. Kita tak tahu kita hidup di negeri kita. Kita tidak bersama syurubik. Dan boleh membawakan sekian bukti. Tentang penyimpangan yang Salman al-Audah. Tentang penyimpangannya. Uh, Abdul Abdul Khalid. Alih Hasan al-Halabi. Dan yang lainnya. Dia yang ditasar oleh beliau. Diperingatkan umat untuk tidak mengambil ilmu dari mereka. Menjauh dari mereka. Okay, bagaimana kita di sini? Nah, Yang bagi khianat. Khianat kepada ilmu. Kita menyampaikan, karena kita mendengar dari orang yang sikoh, syekh robihi hafidhohullah, dan beliau membawa wasshaik bukti akan penimbangan mereka dan ucapan mereka, kejamnya mereka kepada kaum muslimin. Sampaikan, daripada kaum muslimin. Ya, ya. nah bagaimana nah, ke dengan ada seorang yang bertugas di posjaga nah, nah, dan dia berdoa menjawab sholatnya, nah, lalu bertemu dengan waktu sholat nah, atau bagaimana dia menghadapi tambahan salat? Nah, sholat, nah, nah. Uh, sholat berjamaah tentunya makruh lah ya bahwa sholat berjamaah itu lebih besar Derajatnya daripada solat sendirian. Beberapa yang menyebutkan 25 derajat, ada yang menyatakan 27 derajat. Dan orang-orang munafik itu malas ketika mereka solat isya dan subuh. Makanya kata Rasulullah SAW, lau yaglamu, lau yaglamuna ma fil isya wal fajr bila tahu melakukan hubuan. Kalau sebenarnya orang munafik ini faham pahala yang terkandung dalam solat isya berjamaah di masjid dan subuh mereka akan datang walaupun kondisinya merangkak. Nam, dan banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan berjamaah dan diperintahkan berjamaah. Sehingga para ulama ada dua pendapat yang cukup kuat sebagai menyatakan sunnah muakad minimal sebagai menyatakan wajib dan ini nampaknya yang cukup kuat yang wajib berjamaah. Adapun bagi mereka yang punya tugas dan itu tugas amanah tugas amanah yang memang ketika ditinggal akan menimbulkan masalah yang besar sebagian ulama. Membolehkan dia nah, Kemudian nanti dia sholat Menuju eh, belakangan Dengan yang lain dengan berjamaah dengan yang lain Ketika memang itu adalah Amanah sekaligus Akan menimbulkan Menimbulkan mudarat yang besar Ketika ditinggalkan Dan Seperti itu dibolehkan oleh Ulama yang nantinya Dia berjamaah dengan Saudaranya yang sudah berjamaah Wahai alam besoap mungkin itu yang boleh kita sampaikan jemputan sudah datang Subhanallah mohon dihambaikan syukur Allah ilahilantas kalau perkahwinan mulai, walahamulahirabilalamin.